Välkomna till våran podcast. <skratt> <skratt> <skratt> Vår podcast heter Tusen promille. Och, och, och för ni som inte vet det så betyder det 100% då. då. Mm. Ni som inte har läst matte. Ja. Mm. E varför, varför valde vi det namnet? Jag vet inte. Ja, vi var ju inne på någon flashback tror jag. <skratt> och bara, så här, vad ska <skratt> vi <skratt> heta? Jag vet inte, vi har inte såhär... Ja. Men sen så kom jag faktiskt på det helt själv. <går> Nej, det var ju alls. Det var Felicia. Nej, det var jag. Aha. Det var jag. <går> ja. <går> så okay, <går> typ om, Ja, men hundra procent. Ja, för det känns ju kul att vara hundra procent på något mm. sätt. Vi är alltid hundra procent. Mm. Mm. Härligt. Äh, vi tänkte presentera oss själva genom att vi... Både vi två har skrivit en lista- den, med frågor. An med frågor. den mm. andra vet inte om vad vi har skrivit för frågor Så det blir jättekul Så det är lite spontana svar eh, Frågorna kan vara om den andra Eller så kan man fråga en fråga om sig själv Som den andra får svara på mm. eh, Men vi kan ju börja med att fråga Vad, vad vi heter mm. Mm. Vad heter du? Jag heter Moa Katarina Lundqvist mm -hmm. Vad heter du? Cecilia Elizabeth Jankvist ja. <laughs> <laughs> Ta det inte efter någon Vi är <laughs> Uh, Cecilia Elisabeth Ljungstedt heter jag uh. Och uh, hur gammal är du? Nej, men kul vad ska vi prata? 19 är jag mm. På svenska Jag är också 19 mm. Vi föddes 96 mm. Samma år mm. Ett bra år mm. Det är många bra årgångar från det <laughs> Årgångar från det <laughs> Men vi har 90 kids Nej, 90s, 90s kid. <laughs> Ja, Jag läste mig ett en väldigt rolig grej igår. Eh, från eh, någon sån här uh, Random Turtle du vet. Nej, Nej min existens, eh, du vet, ni vet. I alla fall. Eh, där det var så här uh, typ 99, alltså, 99 år som tror att de är 90s kid, Jag tyckte mm -hmm. att det är ganska roligt. För vi levde ändå fyra år på 90-talet. Uh, vi, vi... vi har ju varit med om väldigt mycket. Mm. Eh, jag skulle nog säga att vi är ganska... Mm, erfarenhet. Man måste vara ung och galen för att bli jammal erfarenhet. Liksom. Mm. Ja, ja. Nu, får, nu börjar vi med det här. Då. Ja, så får jag börja. Okej. <skratt> um, ska vi se. Ska vi se, ska vi se. Uh, vad vill du ska stå på din gravsten? Ah, men lägg av. <skratt> jag uh, <skratt> Jag läste en grej. För att jag tänkte så jag tänker om man får den frågan för Jag läste en intervju. Mm. Där uh, det var någon som svarade att eh, det skulle stå det kommer aldrig vara över för mig. Um, Nej, var det ens det? Men att du quotea Håkan. Ja, mm. exakt. Det, var Nej, men det kan jag, jag inte göra. Nej, men okej, okay, jag tyckte att det var ganska kul. Men vadå, vad ska jag skriva då? Men det tycker du är kul nu. Mm. När du är 80 kommer du inte riktigt bara... Okej. Okay. Um... Ja. Det du, du ska stå ditt namn på, eller? Nej, det tycker inte jag. inte. <laughs> Det tycker inte jag alls. Det känns ju det är roligare om folk får gå dit och gissa <laughs> vad jag heter. Liksom. Äh, nej, jag vet, det vet jag fan inte. Vad ska det stå för år som du har detta? Aha, kul. Aha. Ähm, får jag välja själv så skulle jag inte vilja ha en glasen överhuvudtaget. Nej. Helst vill man ju inte dö. Liksom. Men nej, jag har en så här. Jag har ingen aning. Vad vet du det? Nej, nej. Nej, <laughs> jag vet inte. Okay. Jag har ingen aning. Nej, men det ska väl stå något roligt kanske. Något roligt? Kanske någonting som jag, som är liksom jag. Mm. Och jag bara, jag vill att det ska stå och åka, gud, så mm. det. Nej, jag vet, jag vet inte. Någonting kul. Det är jag... Ja, eh, ah, precis. Jag, jag ställer frågan till dig. Mm. Eh, vad skulle ligga i din picknickkorg? Ja, alltså. <laughs> jag ska <skojar, jättemycket. laughs> um, vad är denna för kring känslokick tequila? Tequila? Är, för ni som inte vet det, så är tequila en alkoholhaltig dryck. Vad är det 40 tror jag. Man shottar den oftast. Mm. mm. Med, uh, citra, citron, med, med citron och salt precis. Yeah. Uh, min vad var det, min min känsla kring tequila? Mm. Alltså jag vet inte om jag har så mycket bra känsla kring <laughs> tequila. Det, det, det, det finns ju liksom... man har ju lärt sig med åren. Mm. Vad man tål och inte. Mm. Och jag skulle inte säga att jag är en människa som hanterar tequila jättebra. Nej. Det är, Jag tycker ofta att det är kul att till tequila. Mm. För man känner lite... Innan man har suttit känner man att det är... Ja men precis. Då känner man att mm. nu jävlar. Mm. Men sen efteråt... Jag man liksom inte dåligt men det blir lite... Det blir ofta lite konstigt efter det, det är någonting med tequila. Ja, ja. Nej, men det är, Jag skulle säga att tequila är någonting som... Jag känner lite... hejdemå. När jag har tagit en shot kila Ja, men det vet nog ganska många. Men det är bra för er att veta liksom. att ja. Moa konstig i podden, då är det för att vi... <laughs> att tequila, tequila är blandat. Nej, men... Ja. Mm, okej. Okay. Eh... Okej, okay. dumpare blir dumpad. Om vad, jag skulle, vad jag tycker är najsast. Nice <laughs> ja. <det var. laughs> eh, vad fan i helvete alltså, jag tror typ att bli dumpad alltså. Nej. Jo, ja, det tycker jag är så jag, att, jag tycker det är så många som svarade. Nej, det. för då kan ja. man tycka synd om sig själv. För om du har dumpat någon, mm. då är det inte riktigt så här accepterat att du går runt och tycker synd om dig själv. För det är, så, det är såklart att det är jobbigt att dumpa någon. Att avsluta ett liv med någon som man haft i ja ett antal år. Mm. Såklart. Även fast kanske man inte är kär längre. Så är det klart jobbigt. Men alltså. Fast då har ju... ja, fast, fast då är det liksom ett, ett val man har gjort. Och det är ju när man har gjort ett val själv. Förstår du. För då är det ju du som. Då är du som måste stå för det valet. Ja absolut. Men det är väl skönare att känna så här att. bara ja men jag. Jag vill inte vara med den här personen längre. Och sen det blir så inte så, här, så här, kan ju du välja. Nej, det kanske inte, det är skönt. Är inte. Men så här, ja men då väljer jag att vi inte ska vara med varandra längre. Fast det känns att det är lättare är, att gå eller är det, hur kan det vara bättre att vara så här, den personen som bara, aha, jag, fan, jag, hade, jag älskar den här personen jag är jättäkärden. den. Mm. Och bara nej, nej, men nu nu blir jag, alltså, nej, jag, först, nej. jag, jag inte, nej jag förstår nej. Jag skulle inte nej, förstår inte. Nej. Nej, jag, vet, jag vet har inte. du både dumpat och blivit dumpad? Ja. Jag har bara blivit dumpad. <laughs> ja. Ja, eller alltså i ett seriöst förhållande. Ja, det är ju klart att man har ju kastat bort olika killar <laughs> till liksom, dejt. I Sandvård. mitt senaste förhållande blev jag ju dumpad. Mm. Och jag skulle nog jag inte också. tycka att jag ville göra om det liksom, riktigt. Mm. Men, eh. Nej, men det, det är inte direkt så att det känns som att någon, någon, någon av alternativen är speciellt kul- men så du, om du fick göra om... Men alltså jag känner bara så här, Om jag tänker tillbaka på... För nu är det typ ett år sedan jag blev dumpad av mitt ex. Mm. Om jag tänker tillbaka typ på den inställningen jag haft, hade till livet efteråt. Mm. Så känns den på något sätt skönare att ha, alltså att ha en inställning kring att... Men lite så att man växer typ i sig själv. Alltså att man måste typ komma över. Alltså för jag, jag tror typ att man blir starkare av att vara med om sådana där grejer. Jo, absolut. Det är helt ja. sant. Men, men för då är det lite så du måste. Om man har gjort slut med någon då kan man ju alltså då blir det alltså tyvärr så kan det lätt bli så att man känner sig man inte såhär, skönare att ta kontroll. Men om jag ångrar mig då kan jag ju ta tillbaka den personen. Ja, det är inte skönare är inte att ta kontroll. Det är inte skönare att ta kontrollen själv att bara okay, nu nej, nu jag dig. Jag, jag eller så nej, nu blev jag dumpad. Ja, jag vet, då man Det kan man inte, inte, inte göra någonting. Det är inte så själv riktigt att man gör det bästa. Mm. Ja, okej. Okay. Vi går vidare. Plus att då blir man ju the bad guy. Jag tycker inte om vad det bad guy. Eller förstår mm. jag vet inte. Mm. Jag tycker det är skönare att, ha att man har själv haft kontrollen. Och bara, mm. Fast jag har tappat känslorna. Och så är det klart att det är skitjobbigt att känna att man behöver såra någon. Ja, Men det för en själv har. kanske. Tror jag det känns bättre att ha... Men tycker du mm. det känns skönare att såra någon än att bli sårat? <här> så skitaskig. <här> nej, nej, nej. Inte generellt. Generellt. <här> <Skönare, här> <skönare. här> nej. Vi går vidare. Okej, Det är det jag som ska fråga? Ah, ja. det är, det. <skratt> är du liberal eller är du konservativ? Jag vill ställa inte den frågan. <skratt> eh, jag är mellanmjölk. Det är beror på vilken fråga som ställts. Om, om ska jag frågar. Ska ställa en fråga då? Mm. Eh, Okej, okay. är du liberal eller är du konservativ kring droger? Konservativ kan okay, motivera, tack. Uh, jag är inte för droger. Jag tycker... Fast man kan ju vara liberal till droger. Jag håller inte med om legalisering till droger. Jag hatar droger. Jag tycker inte att det är någonting som ska typ normaliseras i vårt samhälle. Mm. Jag tycker inte det. Så det är jag konservativ till. Typ. Okej. Okay. Mm. Men så finns det andra saker som jag kan vara liberal till. Ja. Nej, men eller ja... Okej. Okay. Mm. Alltså du svarar ju så för att du själv inte håller på med droger. Men jag som är håller på. <laughs> nej, nej, jag som. Nej, jag ska jag, jag håller jag absolut känner, inte på med droger. Jag känner många som håller på med droger. Jag mm. vet vad det gör med folk. Ja. Jag nej. men du tror inte att om man Säljska legaliserar att det ska... skulle bli alltså att det skulle bli för nu så blir det så himla mycket illegalt kring det mm. och då är det ju större risk att människor får illa, tänker jag. För det är ju många som dör av, av liksom... ja, men typ såhär, kemiska droger och sånt. Det kommer ju alltid nya. Mm. Och i och med att det är illegalt så finns det ingen kontroll över det. Om det blir legalt så kommer det bli mer alltså, kontroll över... Jag tycker alltid droger leder till värre saker. Jag ja. tror inte att det kommer förändras för att legalisera det. Mm. Jag tror fortfarande att det kommer leda till tyngre saker. Mm. Alltså jag håller med dig. Jag försöker mm. bara problematisera lite. Mm. Mm. Okej, okay, mm. nu är det inte berätta fyra avtändande saker kring om man, om man är om man dejtar någon eller? Mm. Ja. ska vi se jag tycker att åh um... oh, gud vad svårt det blev jag, ty jag tycker nog att um... det så tycker jag alltså jag tycker att är... om, jag, om jag kan börja med att säga vad jag tycker är attraktivt då. det kanske är lättare Nej, jo syns. för då blir det ju tvärtom. Alltså, jo, men för då blir det ju så här, jag tycker att det är attraktivt med killar då i och med att jag är helt sexuell mm. som som eh, är alltså motiverad i livet, alltså mm. som har, som har så här, mål och eh, men, typ som bryr sig Ambitiös. om Ja men precis, om mm. Men som så här, bryr sig om om de går i skolan, som bryr sig om skolan eller om de jobbar eller alltså, människor av ja, killar som, som gör som jag är till 100 procent. Mm. Det tycker jag är viktigt. Jag är För att jag tycker att det är jätte oattraktivt. Oattraktivt med typ släckers liksom. Ja men precis. Mm. Jag tycker det är, alltså jag tycker det är riktigt oattraherande med människor som skiter i skolan. Eller skiter i jobbet. Eller alltså. Mm. Men, skiter i kompisrelationer. Det behöver ja. liksom inte vara seriösa grejer heller. Det kan Nej. bara vara såra. här. Jag tycker. Det är väl för att jag själv tycker är, är viktig med att om man ska göra någonting ska man väl göra det till 100 Annars kan man lika gärna i det. Mm. Nästa. Ja oh, just det, det var första grejen. Andra grejen som jag tycker är oattraktivt det är killar som, som tenderar till att bli kvinnoförtryckare. Alltså kvinnor som är mm. som kan säga saker som kan vara kvinnoförnedrande mm. men att de typ avslutar med Men jag skojade. Mm. Um, för jag tycker inte sådana skämt är roliga i och om en kille som jag ditar drar något sånt skämt som de tycker det mm. då blir jag ganska så här nej absolut inte direkt mm. uh. för jag tycker att det är um, jo men och det är väl för att jag tycker att kvinnliga rättigheter eller alltså mänskliga rättigheter mm. är så jävla viktigt mm. och om någon som jag ditar skulle vara inne och liksom ja vad säger man typ så göra narr mm. av det? Mm. Så mm. det blir som att de gör narr av dig hur kul är det om man tittar någon? liksom? Ja men precis. Ja. Sånt tycker inte jag är kul överhuvudtaget. Nej. Ehm nej förstå um. skämt är ju absolut inte roliga. Nej, men precis. Jag ser sådana människor som ganska dumma i huvudet också om de är bra på men det känns ju lite känns inte så här ointellektuellt överhuvudtaget. Det känns inte så bildat. Nej. Um. så då är det Folk som är typ okunskap kanske. Aa. Som är ganska oattraktivt eller? Aa. Aa. Och sen nummer tre då. Blir väl kanske. Jag tycker det är med killar som inte kan ta. <coughs> Egen initiativ. Mm. Alltså som är oklara. Osäkerhet kanske. ja Eller alltså inte såhär, det är inte så, Om de skulle ha dålig självkänsla. Det är inte så att jag skulle att det var osexigt för det är ju inte. Mm. Är inte deras fel. Mm. <laughs> um, nej men. Så här, om man ska hitta på något så bara... Ja, men vad ska vi göra? Så bara, nej, men du får bestämma. Typ, om oh, man säger så här... Ja, men jag tycker det här så bara jag tycker det också. Eller sån, jag jag frågade ju dig bara snälla att svara ja. på frågan. men precis. Ja. Alltså, jag tycker att det ska vara MC-sidigt såklart. Mm. Jag vill inte vita någon som, som blir liksom överordnad i relationen och tar alla initiativ. Absolut mm, inte. Mm. Men... Ja, men jag tycker det är viktigt att de ska kunna ha lite alltså fantasi och kunna mm. men kunna liksom ja mm. överraska eller såna Rollspel. <laughs> Precis. Fantasi. Speciellt i sängen. <laughs> ja, men då det väl ingen Överraskningar i sängen. Ja okej okay, det var nummer tre då. Ja. Och sen nummer fyra. Vad fan ska jag ta där? Ehm. Um... Jag tycker att det är oattraktivt med, eh, med killar som eh, Men Gud, jag vet inte vad fan i helvete jag ska säga. men kanske typ som blir oskannat på fyllan. Mm, mm. Personligt förändrade på fyllan, mm. det är inte så himla kul. Eh, för jag <clears throat> Nej, jag vet inte. Jag, det jag tycker jag är så himla sjuk, För det finns ju verkligen personer som blir helt annorlunda. Mm. Och det är så himla läskigt. Mm. Men om jag skulle dejta någon så skulle vi vara ute och, och dricka allt tillsammans. Eller vi, mm. ja, men, sitta på någon bar eller vara ute på någon klubb och sådär. Mm. Och så skulle jag märka ja, men hur den killen till exempel blir alltså, aggressiv. Eller mm. tenderar till att män bara, bara blir så allmänt oskön. Mm. Det skulle jag tycka var väldigt så återhärande. Mm, eller att den tappar typ sina värderingar eller konsekvenstänkande. Mm. Det tycker jag är ganska såhär... Mm. Ja. Nej, det skulle vara en no-no. Mm. Nej, men det är, mm, det är bra. Det är bra. <laughs> <laughs> um, Okej, okay. ska jag ställa en fråga till dig då? Vad, oh, skulle du säga att du är en optimist eller en pessimist? Motivera. <laughs> <laughs> optimist. Bra ja. sätt är halvfult, Det är halvt tomt. Jo, nej men jag skulle säga att jag är ganska... Jag är nog ganska... Jag är en optimist. Ähm, sen finns det ju saker jag är mer optimistisk till den andra typen. Typ typer. tiden. Typ tiden. Mm. Jag tror att klockan att det liksom är en minut mer på en timma. Mm. Äh, och... Äh, det kan jag få höra ibland, liksom. det, är, det, är, det, är, alltså, det är inte, folk som älskar det jättemycket. Nej. <laughs> det är alltid inte Moa. men jag, jag tror alltid, alltså typ, jag vet inte. Jag tror att jag har mer tid än jag har, och jag brukar ofta tänka ganska positivt om saker. Mm. Och det är någonting bra, liksom, men det är inte alltid bra. Men så är det med de, de flesta det kan ju slå tillbaka på honom också. Ja, ah. liksom. ah, okej. Okay, så du är optimistisk. Ja, mm. ah, det vet ju jag. Det vet ju det vet <skratt> jag. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> ah. <skratt> ah, nu får du ställa en fråga till mm. Nu blir det väldigt tyst här. Jag vet inte om du har frågat. Är du kär i någon just när du relationsstatus? Ja, civilstånd <laughs> Hette det så? Noll Civilstånd, uh -huh. playhead ja, um, Nej, det skulle jag nog helt ärligt kunna säga Att det står rätt still på det här <laughs> uh -huh. Nej, jag är inte <clears throat> Jag är singel mm. Och jag är inte kär i någon Nej, du lägger runt liksom mm, Precis <laughs> <laughs> Så mycket killar så lite tid Ja, uh, nej men i alltså, ärlighetens namn så vet jag inte om jag tycker det är superkul att vara single längre heller. Nej. Men sen så kan jag också känna att jag inte vill ha förhållande. Mm. <laughs> så jag vet, jag vet inte. Men jag, det är klart att jag kan ju killar som jag blir lite mer intresserad av. Som man kan känna att om den här personen skulle dissa mig nu, skulle mm. jag bli lite ledsen. Mm. Men jag skulle inte säga att jag är så uppe överhördande kär i någon. nej Men... Det finns, det finns en del trevliga killar där ute. Mm. Vi vill mer om sen. Mm. Okej, okay, härligt. Mm. Eh, ska vi se. Då ska du få en fråga av mig då. Mm. Tycker du om lukten av bensin? Mm. <laughs> eh, alltså, förut... <laughs> Nej, jag på mycket. Förut hatade jag det. Eh, jag gillar det inte längre... Alltså jag gillar, det, jag gillar det fortfarande inte men jag tycker att det, nu tycker jag ändå att det är helt okej liksom. mm. är alltså, jag, jag ställde ju den frågan. för jag älskar ju lukten ja, alltså, jag... när vi när vi, man stannar på en besid okay, liksom, bara... nackblocker nej, nej, nej så är det verkligen inte. Jag får jag blir lite så här, jag får lite ont i huvudet. Mm. Jag tycker inte det är lika alltså förut var det verkligen så att jag blev inte äh, och så här jag bara okej oh, men mycket inte, inte ja mm. inte nej det, nej det är inte nej. min grej. Läs upp dina tre senaste sms. Från olika personer ska det vara då. Okej. Okay. Um. Okej. Okay. På sms. På sms. Mm. Ja, jag är inne på sms nu. Ja, då var det den senaste. Ska jag ta dig då? Blir det kul? Om ja, du ska var det, då ta tre andra. Ja, Vad du skrev senast. Mm. För här har du skickat bilder. Du skrev senast då går jag hemifrån strax. <laughs> <laughs> e, och sen så har vi då <clears throat> Sara Jansson har skrivit hallå. <laughs> Spännande. <laughs> ja. Och ja. det skrev hon för att jag var skyldig henne pengar mm. <laughs> sen igår. <laughs> och jag hade inte swishat dem så jag ja. Men jag har swishat dem nu så ni kan vara lugna. Hon <laughs> har aldrig pengar till Målundqvist. Det är tips. Mm. Och sen, alltså det här kör jag tråkiga sms bara. och Sen så har Rakel skrivit stelt. Mm -hmm. mm. Vad låg bakom det då? En kille som hon låg med på midsommar började följa henne på Instagram. Nu var jag jättereviling här. <laughs> Förlåt Rakel. <laughs> och då printskade hon det och skickade det till mig. Mm. Ja. Så det var mina... Mm. De roliga. Mm. Spännande. Mm. Okej. Okay. <clears throat> eh, tror du på magi? Va? Vad tror du på magi? Jag tror att folk kan vara jävligt skickliga. Och med sina... Alltså så här, magi och magi. Alltså vad menar du? Alltså, jag övernaturligt. Men magi, Aha. Med Magi tänker jag på trollkarlar som gör sina ja, korttryck. Ja, för det är övernaturligt eller jag jag tycker inte det för jag tycker jag tycker det är bullshitt men alltså nej äh, jag tycker inte att äh, men du du tror ju på ja jag tror på över jag tror på över naturliga eh helt uh, sjukt att göra det. Jag tror inte på gud som vi pratade om innan men jag tror jag tror inte när du så här trollkarlar på tv ju tror inte att jag tror inte att de, att de är jävligt duktiga. Mm. Jag tror absolut inte att de är några jävla oj alltså jag tror inte att det är magi liksom. Men mm. jag tror ju på spåtanter Tanter, eller kan gubbar också. Ah. Mm. Alltså ju spåtanter kan jag också tycka att jag vet ju att det är, det är jävligt mycket skit. Liksom. Mm. Uh, uh. Men jag tror ju på att det finns någonting och jag vet inte vad. Men mm. uh, jag uh, har ju liksom jag har varit med om ganska mycket konstiga saker så jag antar att det är därför. Mm. Uh, som jag absolut inte kan förklara själv. Berätta om någonting som du har varit med om. Jo nu ska vi se här, jo, det här berättade jag på religionen och Alma skrattade ja. <skrattar> <skrattar> <skrattar> <skrattar> nej men när jag var typ fan kan jag 13 eller någonting mm. så hade jag typ ett poolparty hemma hos mig med några kompisar och sen så skulle vi sova tillsammans och då sov vi för då då bodde vi i hus, det gör inte mm. jag längre nu bor jag i stan i lägenhet men då så hade vi typ en stuga lite längre upp i bergen. Det låter ju jättekonstigt. Ja men det var ju så. En jättestuga typ. Så vi sov där. Det var kolsvart och vi hade dragit ner alla godiner. Så det kom liksom inte in något ljus överhuvudtaget. Och sen så ligger vi där. Vi tre personer. Sov över och sen så släcker vi lampan. Så ligger vi där och jag såhär kollar upp i taket. Och bara, vad fan är det där? Och då ser jag så här, runda såpbubblor, Det här låter helt sjukt. <gönt> eh, typ tre stycken så om mitt huvud. Och jag bara, jag bara så här, bara Stella, Sara, "Det är något skit konstigt över mitt huvud. Det är typ såpbubblor de bara men ställer och kräften Cecilia sov." Mm. Jag bara, "Okej okay, då." Och så kollar jag, men det är verkligen någonting och de bara men tyst. Så så, här, ja, så skulle jag skulle om och sen så typ efter en kvart svarar ställa som bara, "Fast det är såpbubblor i luften." Bara så här, "Vad fan?" Eh, så då tänder vi lampan och så är de inte där längre så släcker vi så är de där, vi bara men gud det är spindelägg typ så här var skiträdda eh, så släcker vi och kollar vi och till slut så, ja men vi trodde att det var spindelägg och vi vågar inte röra dem vi trodde att det kom ut massa spindlar så vi skit ja men skitskräja. så så springer vi ner till vanliga huset och sover där eh, och sen så dagen efter så just ja eh, Sara, syn, eller en annan tjej som var där hon fick med det på bild på de bubblorna mm. och sen så dagen efter så kollade vi på bilderna och bara men gud det, är typ så, det här ser så jävla konstigt ut så pratade vi med Saras mamma som är alltså, hon är inte bara så, spåtant men hon gör det typ på sin fritid mm. eh, och sen så <laughs> slutade skatta eh, och sen så pratade vi med henne och hon var va skämt ni så, här. så vi tar hon upp en bild eh, och bara såg dem ut så här och vi bara, ja. För det var liksom exakt sådana såpbubblor. Vad betyder det då? Eh, Att det är, andra ja, tydligen andar eh, som eh, nej men det är andar. Det är vad andar, ville de andarna? Det vet väl fan inte jag. De pratade inte med mig. Eh, nej men jag tänkte om de hon visste det. Nej, nej. Det visste, eller nej. Inte. Mm. Hon ville inte spå oss när vi var så där små. Det var typ en regel. man tog en 18. Hon gjorde det några gånger. Men, eh, och sen skulle vi visa bilden eh, för henne. Och då var de borta. Alltså de fanns inte på den bilden längre. Och det är typ det konstigaste Antagen, någonsin. Antagligen för att de aldrig har funnits på bilden. Men de, alltså, de var ju på bilden. Alla vi tre såg dem. Och det är så här, ja det här låter ju faktiskt helt sjukt. <laughs> uh, och jätte så här, vad fan snackar du något. <laughs> mm. Men det var väldigt konstig grej. Och sen så hände det, alltså det, just i det huset där jag bodde, hände det konstiga saker hela tiden. Alltså typ att jag och min kompis Jennifer såg en person uh, som inte ens hade, alltså, jag inte, det är jättemånga händelser ah. som händer där som var helt oförklarliga typ. okay. uh, och jag vet inte var jag tror på som, mer, som men du jag, tror även, då typ. tror du på andar typ med andra ord. ja fast i samtidigt så här, om någon frågar sig tror du på döden så blir jag så här, nej. Men jag behöver inte ha med andra. Jag, jo, typ. jo, det behöver ja. <laughs> uh, man det. Förstår med. du så det är svårt uh. för mig att förklara exakt vad det jag tror på men jag tror att det finns någonting. ja. Det är svårt att, för jag Ja, jag vet inte. Okej. Okay. Mm. Ställ en fråga. Har sex en gång i ditt liv? Ja. Bara en gång i ditt liv ja. eller bryr dig vid varje gång du har sex? Men för fan. Får man göra bort? Ja, men du blir vid varje gång du har sex. Men sen kommer jag sex flera gånger per dag, vad händer då? Jag kan inte vara Nej. Det är klart att du blir gravid en gång. Eller hur Så, är så varje, varje dag jag har sex blir jag gravid då? För ja. varje dag? Efter du så här. Så det spelar måste... liksom ingen roll. Alltså det jag undrar är så här. Mm. Men okej vi säger att jag har sex två gånger. Mm. På en dag. Ja då blir du gravid om någon av de två gånger. Alltså, okej okay, så jag blir inte gravid två Nej men direkt när det du, helt helt om du har gjort det bort om sex härligt. igen så blir du gravid. Men fast tänk om jag. Fast det här, det här går liksom inte. För att. Alltså jag hinner inte göra bort Vi säger så här. Ja, men jag hade sex på måndagen. Mm. Sen är jag sex på onsdagen. Sen är mm. jag sex på torsdagen. Mm. Men jag har inte gjort abort. Jag har inte hunnit göra abort mellan måndag och onsdag. Ja, men så fort du har gjort abort så blir du igen när du har sex. Förstår du? Jaha, okej. Okay. Eller svårare sex en gång eller ja. äh, då hade Jag alltså, jag kanske låter jätteomoraliskt, men jag hade fan valt att bli vidare varje gång. Hade du det? Ja, för sen vadå? Sen kommer det komma till en dag när jag vill bli gravid. Ja, men tänk, om man gör bort så många gånger, då kanske man inte kan bli gravid. Nej, men jag är ganska gammal nu i alla fall. Mm. Så då, om man håller på så är det kanske fem år. Och sen behåller jag <laughs> barnet. Mm. Äh, fast sig, då kan man ju bara få ett fast barn. Har sex en, fast då Om du bara ska ha Ja, precis. Om du ska ha sex en gång mm. i ditt liv... Mm. För det första, när fan då? Hade du tänkt att ha det? Det är det då får man ju bestämma. För det andra, då kan du bara få ett barn om du inte har, har anlag för att få tvillingar, och det har inte jag. Mm. Tre, vem, vem fan ska man välja? <laughs> mm. tänk, om man, tänk om man har sex med en ny person och så är den svindålig. Du får ju, Fattar du då vilken ångest ja, men du ska välja? Ja, men du får ju välja den personen. Då ja, alltså, de måste jag välja som... någon som jag har haft sex med som jag vet är bra. För man, man ja, skulle eller, den du, eller den du ska leva med i resten av liv. Förstår du vad jag menar? Saming, uh. För att om du sen har en person... Nej men det enda jag tänker... Så, så, alltså så kanske ni bara, okej okay, men nu, jag får ju bara sex en gång. Så mm. nu har vi det. Liksom. För att det är den du vill. Men alltså, stackars mig och stackars honom. Ja. Men, men, okej, men sex, det då det. menar du liksom, då menar du allting som har med en sexuell akt att göra? Eller menar du verkligen... Nej, penetrera, penetrera. Så att man får ha typ oral sex ja. Får man? Okej. Jag vet inte Jag har bara men... jag, jag gjort det reglerna nu <laughs> uh, Ja men okej mm. Men då skulle det vara lite som att vara mm. Förstår du? Men då, uh. men vänta, men jag, jag Men då Men vänta man kan man penetrera med andra saker man, Du får inte bli penetrerad Men jag Okej okay. Inget får komma in där det är stopp liksom. Inte ens ett litet finger. <laughs> nej, inte ett litet litet finger heller. Ja, uh, nej men jag... Åh jag... Oh, jag vet inte. Nej men alltså, vad fan. Jag, jag får väl välja... Jag får väl välja att göra borta. då. Mm. Det får jag välja. Mm. Du får du. Mm. Okej. Okay. Jag hade inte gjort det så. Eller du... Men vänta, ursäkta, men hade du, hade du på riktigt tänkt att ha sex en gång i ditt liv men alltså, nu ja, är du tillsammans att jag ska, med Joel tänker du då ni behöver göra bort en gång i veckan resten nej av det du behöver absolut inte göra för, att du blir, du, för det första kan du inte göra bort eller se att du är gravid förrän det har gått tre veckor eller mer så då har du ändå tre veckor och har du kul på där, ja, liksom. då, nej, Sen så så du det Sen blir det är du gravid de tre veckorna ja, men du märker ju inte att du är gravid men du vet ju det Det här vet du, ju. Ja. <laughs> du har ju ja. valt här <laughs> Ja, men så får man väl göra borta Och sen så... Alltså det kommer bli ett mörkt liv. Ja, det du kommer, kommer inte bli ju kul. typ inte kunna få barn. Det gör, kommer jag visst. Om du gör abort. Men om man gör medicinska bort mm, det förstår väl inte Det ska ändå. inte göra någon skillnad. Säker? Mm. Jaha. Nej. Kanske 90-90% säkert. 80-70. Mm. <laughs> 50-50. <laughs> Okej, okay, men vi går vidare. Ja, var det jag som skulle fråga nu. Mm. Eh... Okej. Okay. Är du en barmänniska eller är du en klubbmänniska? Motivera. Det har ju förändrats lite. Förr skulle jag ju alltid säga att jag är en barmänniska. För jag uppskattar verkligen det här att sitta och snacka och mm. dyka samtidigt. Och ändå ha musik också. Liksom. Mm. För jag tycker, är, alltså jag tycker alltid att det är lite tråkigt att man inte kan prata på klubben. För det är så här, jag älskar att dansa. Men det är att dansen men nu på senare sidorna har ju vi klubbat mer mm. än vad vi har gjort. Och det är ju också så jäkla kul. Mm. Um, så nu skulle jag nog säga att jag är båda. Men jag tycker det är väldigt roligt att kunna sitta och prata med människor samtidigt. Men jag, tycker, en, en, Men jag, jag tycker, tycker man, man kan att börja, Men nu, man kan alltså, börja en fel, med att sitta på en börja, barn. Ja. Um, och så kan man ju prata om det man vill prata om. Ja, jag tror att alltså, bästa är ju typ hemma hos någon. Mm. kunna dricka och dansa med mm. dem man, ja. alltså med man tycker om det är så här när jag är på klubben jag är inte, det är klart att det är kul att prata Men med enda gången man nya man pratar, människor det är ju om man står utomhus liksom i rökrutan mm -hmm. och då... <laughs> det är inte så kul att stå där jag måste bara berätta side att uh. Viggo Flyborg, uh. våran i migna Cecilia jag vi var och firade firade en annan klasskompis i fredags på ambassadör i Stockholm uh. Eh, och så skulle Gusten och Viggo gå ut för att ta luft ingen av dem röker, de ville bara gå ut för att ta luft för det är liksom inget syra inne i klubblokalerna. Mm. och då blev Viggo fimpat på ögat <laughs> på oh. ögonlocket så när jag träffade honom på söndagen då hade han liksom är, på ögonlocket och stackarna rök liksom inte <laughs> så då hade de blivit jättelösa att gått hem <laughs> <laughs> Skitledsen stacken. Det känns att så typiskt Viggo var med om någonting Ja uh, han blir alltid Han är med om så himla konstiga grejer Vad sa den här gången Han, han blev slickad på och han, han blev erbjuden att uh, Bli avsugen för pengar Nej, nej han, han skulle, skulle suga av, av En gammal indier För pengar nå mm. väg hem och han hade samma kväll fått böter för 800, offentlig urinering 800, <laughs> <laughs> Och kan när han inte 800. ville det så slickade den här killen honom på skinn. Men <laughs> det var som att han och han är ju så snäll och så bara så här kan man få en kram i alla fall typ. Och han bara, jo, det kan du väl få liksom. Åh, stackaren. Ja, <laughs> och sen dagen efter hade han ringt och frågat om han det kunde. <laughs> Men det här är det bästa. Han hade ringt Umo och frågat om han kunde få en könssjukdom av att bli slickad på kinden. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> oh, oh, nej. Är oh, det hyllant. var verkligen en side note. Det kanske inte är så kul för de som inte känner vi kan Jo det var ju roligt. Man, man får inte en könsoptom. Stickat <laughs> med kinden. Det är inte som att kinden sugger Men jag tyckte inte det han som har könsoptom men någon jo, sjukdom. Jo, jo jo Det här kommer jag absolut ihåg. Vi stod mm. på farongen och berättade det. Och Alpa, nej nej nej. Skämt med inte. Mm. Oh, ja men det var kul. Cool. Okej. Okay. out till dig Viggo. Ja oh, verkligen. Du är och skönt Okej. Okay. Nästa. Uh. Det är väl du. Nej det är du som ska fråga. Okej. Okay. Du skriver mig med tre ord. Så jag beskriver dig med tre ord? Mm. Okej. Okay. Men... Ähm, jag tycker att du är... Jag vet inte. <laughs> Säg någonting. Det är inte som att... Du ja, men du så känns projekt. som att jag kommer ångra mig sen. Och bara, Nej, jag borde inte ha tagit det. Jag Nej, borde ha tagit något annat. Då du säga det sen. <laughs> äh, Okej, okay, du är... Hmm. Det Där tycker jag är så jobbigt. Jag verkar alltså, det här inte är ha någon Men här. det här är så himla. Och oplanerat. Och nu kommer de sitta och lyssna och vara. Vad fan säger bara? Ja men jag känner samma sak som lyssnarna. Vad säger du bara? Eh, du är. Det här att låta jättedåligt. Ja, men, men du är snäll. <laughs> <laughs> och då menar jag inte snäll på ett sätt som är som man kan säga till någon som man knappt känner. Ja ah, men hon. Hon är någon bara, man är inte snäll. så intresserad av. Ja men också. precis. Utan, för jag tycker att du är snäll. Alltså mm. du är en snäll människa. Mm. Du gör sällan taska saker. Mm. Um. Och sen så är Vad gör du mer? Du är, ja, du är optimistisk som du sa att du själv är. Mm. Det tycker jag, jag präglar dig personlighet ganska mycket. Mm. Ja men till exempel att du. Du har lite svårt att fördra med tider liksom. Mm. Och att du ibland kanske kan. Du förväntar dig det bästa mm. av allt mm. eh, och sådär och sen tredje är väl att du eh, du är du är ärlig mm. Mm. för jag tycker samtidigt inte att du så jag tror att jag om du tycker någonting. är det inte alltid att du kanske ty tycker att det är behövligt att säga det Nej. men eh, Ja, eller man behöver liksom inte vara rätt för att du ska ljuga för att det ska bli lättare för dig. Mm. Gud, jag låter som en tråkig människa. Mm. Men jag vet inte om det är så roligt faktiskt. Okej. Ja, okej. Ja, där har vi mig i ett nötskal. Ja, ah. okej okay, men nu ska, jag, nu ska jag ställa en fråga då. Mm. Mm. Hur, hur träffades vi? Hur lärde vi känna varandra? Vi träffades eh, i... Vi gick ju i samma klass i gymnasiet. I tre år, tyvärr, tyvärr, tyvärr. I orten, I orten. Mm. Mm. Mm. Vi duggade centrum Nej. <här> vi rökte cigaretter Sluta. Vi hade det i mm. <här> Nej men vi gick i samma skola där i tre år mm. Och så vi träffades på första skoldagen Och sen så Vet jag inte riktigt hur vi Alltså jag minns det inte dig Nej, från första dagarna Nej, jag, det var du som tog jag kontakt. Jag har tråkig personlighet, ingen minns mig. <laughs> Nej, jag tog kontakt med henne för att vi hade en gemensam sak. Bara, det behöver inte ta upp, men jag frågade henne en fråga. Och du blev lite så här ställd kanske, så du bara... Nej, jag vet inte typ jag bara okej okay. och så gick det att Du tyckte därifrån. jag var dryg då kanske? Ja, det tyckte jag verkligen. Mm. <laughs> Nej, men sen så hände det sig ändå. Alltså sen började vi prata med varandra inte jag, jag vet inte. Sen började du och jag och en till hänga ganska mycket. Men då hela Ja. Just då. Och sen blev vi närmare och närmare varandra. Jag kommer inte ihåg något så här exakt typ. Men jag tillfälle. tycker jag bara typ så här första jag tror så här vi bondade lite och sen så skulle vi ha haft typ Någon klassfest mm. Och då skulle vi att ha drickat tillsammans typ. Ja och mm. tider Tre apor <skratt> <skratt> Och viskeflaskor kommer ha inte för drack Åh oh, för fan mm. Jag hade det det hade jag Sen snodde din mamma den från det Ja det gjorde hon Fan och så alltså, vet du hur mycket alkohol det var in där Det var hemskt <skratt> Jag blev ledsen <skratt> ja, men okay. så, var det. så för summera så träffades vi genom gymnasiet. Ja. Uh. Uh. Och vi hade jag tror vi, vi hade väl, vi var typ på lite samma plats i livet. Båda hade pojkvän, båda tyckte det var otroligt roligt med utomhuskrök och dricka vodka typ. Mm, uh. Absolut. långholmen för Ja. Uh. Uh. Typ som när polisen kom en gång <laughs> när vi, vi, hade, uh, vi delade på good vodkaflaska good. och så kom polisen till långholmen och som alla ska reagera. Åh, gömdräckan, spring! Mm. Jag håller alltså en vodkaflaska i handen. Som du stoppar ner i din väska. Som jag stoppar ner i min väska för att vara liksom skitsnabb. Mm. Och, ba, och, det så, det och sen sätter du på väskan. Mm. Och sen så kollar du på mig och bara... Men gud, var ska jag gömma korken? Tänk om de ser korken. Och då var jag så här... Men om korken är i din hand... <laughs> Var där då all vodka? <laughs> I min väska, gott folk. <laughs> ja, men då var ju allting... Fan sen. Alltså grejen är att sånt där blir man ju så himla ledsen. Och det där är lite och... så här, jag tror jag första gången. För det där är lite typiskt dig att ja. något sånt händer. Det var ja. första gången jag fick känna av den, mm. den egenskapen hos dig. Mm. Det här med lite så här: göra innan man tänker. Mm. Mm. Right. Det var ju jättesmart liksom att du var snabb där. Och du var jättestolt. Jag var otroligt snabb tänkt. ja. Men sen så blev det ju... Det blev inte så himla bra. Det blev lite jobbigt. Fy. Oh, du i hela väskan. Mm. Mm. vem tur är det nu? Min tur. Ja. Vi kanske borde börja avrunda snart. Ja, vi kan inte ha en så lång podcast. Nej. Men fortsätt tjej, en fråga. Okay. Hade du kunnat vara ihop med någon som är tio år äldre än dig? Ja. Hur gammal är den då? Typ men, 20? Jag... Ja. Man nej, är men 15 fan. år eller Vad, vad? Ja, nu... det kan inte ändra frågan. Jo för att 10 är ändå lite såhär. Ja. Ta 15 istället. Mm. Alltså då måste jag utgå från att jag och den här personen klickar. Och ja, ja, ja. är på lite samma ställe i livet. Fast det är typ helt omöjligt om ja, det är 10 år det det någon, som är Och speciellt i, de här, i den här åldern. Mm. Alltså om, det, om vi säger att någon är 40 och någon är 50. Då kanske inte det spelar så ja, bra rollen. Ja. Eller nu har ju inte jag varit i de åldrarna så alltså jag vet inte. Men, men alltså, du är ju inte redo för att skaffa barn och liksom sånt där. Vad vet du om det? <laughs> Nej, jag är verkligen inte. Nej, för då skulle jag ju känna att... Pressad. Nej, men så här... om, vi, om vi... det beror på vad den personen vill. Fast antagligen om den är 35 kanske den känner att den är lite redo för att bli Ja, precis. Och då skulle väl jag känna att jag vill inte... För nu mm. känner jag att jag kanske... Nu tycker inte jag att man kan bestämma sånt. Mm. Men om jag skulle säga så ja, men jag vill vara 35 när jag får barn mm. Det tycker jag känns som en bra ålder mm. För jag vill inte få barn när jag är ung Eller för, jag vet inte Och då skulle det kännas lite jobbigt I med att då skulle han vara i den åldern Som jag då? hade velat 50 i handla, Ja. <laughs> och det är inte så kul för det barnet kanske Nej. Och en pappa som är 70 mm. Under det är barnet är 20 mm. Alltså lika jämn som små Så kul hade det varit att ha en förälder som var 70 nu Jättekul Mm. Eller det hade inte varit något fel på det Men det känns ju lite som att man, man Skulle väl missa mer av sitt barns liv Om man var så gammal mm. Ja verkligen Och det känns ju inte kul mm. mm. Okej okay, men jag tycker vi kanske borde avrunda lite Ja nu vet ni lite om oss Det här kanske inte men, uh... Det här var faktiskt våran första Så ni får, ni får ha lite överseende Men det vi inte var jättebra kanske men jag är nöjd med min insats Jag kan inte säga Och Vi kanske inte är så bra men ändå nej, men jag, Vi har inte riktigt bestämt Hur vi ska lägga upp den här podden nej Men vi tänker väl Kanske lite att vi får väl ha något tema Eller någonting eller prata om aktuella saker. Ni får jättegärna, saker, gärna, ni som nu lyssnar. Typ fem eh. av våra kompisar. Sara Sundberg, vi vet att du lyssnar. <laughs> du har varit taggad ett tag. <laughs> nej, men nej, ni får jättegärna säga vad ni vill höra. För att det känns väldigt bra. Alltså, vi vill ju veta vad alla vill höra. Liksom, ja. alltså. Och, då kan ni Och sen på. så får ni sprida vidare. För vi vill faktiskt bli kända. Ja. <laughs> nej, men okej. Okay. Ska vi säga hur då då? Hej då! Hej då, Hej då. bra.